Сашко Риженко добре володіє словом, проте не любить писати на швидкороч. Але зараз треба поспішати. В газеті чекають на некролог. І може у вас є її фотокартка? В нас в редакції є, вона часто писала до нас, але хотілося б якесь маловідоме фото. Можна й давні. Він досвідчений автор текстів. Знає, де можна повторити себе, де зацитувати колегу чи класика, а де варто неодмінно сказати щось нове. У його комп'ютері зберігаються шаблони, такі собі жанрові кістяки, на які легко нарощується словесне м'ясо. З шаблоном некролога нібито зовсім просто. Він зав'яз у колективній пам'яті. Замацані до повного знецінення 200 мільйонів разів у житті. Трагічна звіста, у розквіті творчих сил, світла пам'ять про назавжди збережеться в наших серцях. А якщо і правда за трагічних обставин, і правда у розквіті творчих сил, і правда – Непересічна особистість і не просто штамп, а пам'ять не завжди збережеться, як забути таку. Екраном комп'ютера попливли барвисті мінливі кубики. Не хочеться продукувати банальний текст. Але всі цій тривіальності закладена одвічність життєвих циклів, швидкоплинністі народжень і смертей. Усі ми там будемо. Якби знав, де впадеш, відстелив би соломки. Всі під Богом ходимо. Нема часу на філософію. Треба клепати текст. А потім треба буде ще й пошукати світлину. Отже, трагічна звістка облетіла не лише інтелектуальне кола України, а й усіх, хто читає книжки, хоча б мимохід цікавиться культурним життям. У ніч з 17 на 18 листопада на 38 році життя трагічно загинула відомий мистецтвознавець, публіцист, культуролог, викладач – о, цей список може бути, як завгодно, довгим. Кандидат мистецтвознавства Мар'яна Хрипович. Це сталося у селищі Комбінатне Новожахівського району, де пані Мар'яна перебувала у справах фундації «Gifted Child International» в українській філії, якою вона плідно працювала протягом останніх двох років. Корабель, що впевнено йшов оканом життя, під повними вітрилами, несподівано налетів не на таємний, невідомий риф і миттєво пішов на дно. Мар'яна Хрипович народилася в одній з київських слобідок у незаможній інтелігентній родині. Так, вона народилася в будиночку без води на саперній слобідці, під лисою горою. Коли вони познайомилися, багато років тому вона мешкала біля Червоного університету – Наймала кімнатку, а батьки жили, здається, на сирці. Потім її мама померла, батько дружився з іншою жінкою. Отже, народилася в інтелігентній родині в Києві. Для їхнього товариства було дуже важливо, хто народився в середмісті, хто в передмісті, а хто за межами стольного града. І сама Мар'яна завжди підкреслювала, що вона зі слобідки з під гори. А чи має це значення для київської газети, яка замовила некролог по Мар'яні? Виправлять, якщо їм не підійде. Поїхали далі. По закінченні школи вступила на факультет мистецтвознавства Київського художнього інституту. Вже на перших курсах її статті з теорії мистецтва друкувалися в київських і московських часописах. А також, поки не вийшла заміж за Васю Молданського, підробляла натурницю на факультеті живопису свого інституту. 180 радянських карбованців на місяць. Але це не для преси. Тим більше не для некролога. В ті часи, що зараз нам здаються далекими, майже нереальними, Мар'яна Хрипович пропагувала напівзаборонне тоді авангардне малярство. Нібито гнівно критикувала буржуазне мистецтво, а насправді привертала до нього увагу як найширшого загалу. У своїх мистецтвознавчих розвідках вона уперто наголошувала саме на українському корінні багатьох всесвітньо відомих митців. Досконало володіючи кількома іноземними мовами, завжди намагалася доносити до співвітчизників надбання світової мистецької думки. Гаразд. Що ще? Багато всього було. І пиво, і вино на божевільних пагорбах за художнім інститутом. І все, що вони кричали одне одному у вічі на тих самих пагорбах «Ти йдеш по трупах, Мар'яна!» «Кожен нікчема, каже сильній людині, ти йдеш по трупах» Він не нікчема Якби вона зараз писала про нього аналогічний текст Список заслуг також був би вагомим По закінченню художнього інституту Мар'яна Хрипович продовжує наукову роботу Викладає у мистецьких закладах України не тільки малярство і скульптура, а й театр, музика, література, а також поєднання і взаємозбагачення найрізноманітніших проявів культури входять до кола її наукових зацікавлень. Коли почалася перебудова, її талант по-справжньому розгорнув свої крила. Звичайно, почали випускати, дорувалася до закордонних годівничок. Пані Мар'яна викладає у провідних університетах Європи, Канади, Сполучених Штатів, опановує, ні, вона нібито завжди в цьому петрила, вдосконалює, так, правильно, вдосконалює, нові провідні методи наукових досліджень, застосовує їх на рідніх теренах. Результатом її творчої праці стала монографія «Диявол у світовій культурі ХХ століття». Книга, яка випередила свій час. Усі сумнівні ідекі, що зароджувалися і визрівали під час їхніх дияволічних сварок на киянських пагорбах, увійшли до цієї дещо сумбурної, проте немає сумніву цікавої книги. І хоч би висловила подяку, це було б так по-американськи. Дякую друговій юності, під час розмов з яким я збагнула, що надмінно має написати цю книгу. Якщо в колах і українських, і західних інтелектуалів ім'я Мар'яни Хрипович стало відомим завдяки її науковим працям, то всенародна цікавість до її постаті виникла завдяки гостро проблемним матеріалам у вітчизняних медіа. З її думками можна було не погоджуватись, але до них не можна було ставитись байдуже. Зі шкіри лізла, щоб привернути до себе увагу. Господи, її вже нема, нема. Вона знайшла страшну, дай Боже, щоб миттєво смерть під колесами потяга. І ти, між іншим, дивним чином відчув її смерть, але все ще за інерцію сперечаєшся з нею, як з живою. Ще довго ми не звикнемо, що її нема. Ой, хороше речення. Ще довго ми не звикнемо до того, що її нема. Ще довго ми будемо полемізувати з нею, як з живою. Такі, як Мар'яна Хрипович, залишаються вічними співрозмовниками живих. Світла пам'ять про Мар'яну Хрипович, прекрасну жінку, увічнену не лише завдяки технічному прогресу на фотознімках. Ви ж не любили, не ця, виламуватися перед усіякою фототехнікою. Але й на полотнах і у скульптурі назавжди залишиться в нашій культурі. Ні, культура тут ні до чого. Є канон, назавжди залишиться в наших серцях. І це як очі наш. 200 мільярдів разів експлуатуються, і все одно без змін. Невже це все? Щось замало, як на таку масштабну постать? Так, забув про головне, про фонд Роджера Біста. Останні два роки свого життя Мар'яна Хрипович самовіддано працювала, конкурентом мало горло не перегризла в прямому значенні всім, хто крім неї мав необережність претендувати на цю посаду – у фундації «Gifted Child International». Всі свої сили віддавала вона допомозі обдарованим дітям України, пропаганді їхньої творчості на батьківщині і за кордоном. Українська філія фундації пріоритетом своєї діяльності обрала українські регіони, глибинку, периферію, де людям живеться найважче і де неохоплених проти обдарованих дітей найбільше». Мар'яна Хрипович багато подорожувала по Україні, шукаючи дітей, талант яких усихав без підтримки і які завдяки невтомній роботі пані Хрипович здобували головне – надію. Оздоровлення обдарованих дітей у родинах добродіїв з Європи, гастрольні тури маленьких музик із провінції, виставки картин юних художників, продаж їхніх картин за європейськими цінами – Ось тільки невеликий перелік добрих справ Мар'яни Хрипович. Отак, цей абзац вклинюємо перед реченням «Ще досі не звикнемо». Некролог готовий. Ну і посміялася б вона з цього тексту. Він здригнувся, згадавши, як декілька років тому вона обірвала його розлогий тост на її іменинах словами. «Закінчуй, мене просто тіпає, як я уявляю тебе, що потякую на моєму похороні». А може це ти, моя радосте, зрониш скупу сльозу над моєю труною? На жаль, ні. Непересічні люди йдуть рано. Ні к чому, живуть довго. Йому залишилося тільки зітхнути і підняти келиха. За нашу Мар'яну. Він набрав телефон редакції. Яким прізвищем підписати некролог? Своїм, звичайно. Ну, може, група товаришів. Від редакції буде окремо. Ми на вас чекаємо. І не забудьте про фото. Фото, фото. На споді його бездонних шухляд зберігаються її пляжні світлини, де вона сміється до нього в усій красі своєї засмаглої вроди. Єдиним її одягом були довгі коси похилих верб. Їй не сподобались ці фотки з часів юності. Звичайно, непрофесійні, але як на нього дуже мило і звабливо. Через десяток років після того їхнього літа, повернувшись із чергової закордонної поїздки, вона гордо демонструвала йому витвор якогось канадського фотогудожника, всесвітньо визнаного фахівця жіночої оголеної натури. Ото був справжній клас. Бежевий туман артистично огортав усі її вигини, а обличчя, як у Діви Марії, приведені до храму. Він розшукав світлину, де її зафіксовано тридцятилітньою. Ось вона заплила своє розкішне волосся у дві кіски і сміючись тримає їх обома руками. Він любив це фото. Ніхто не скаже, що пані 30 і що в неї 10-річний син. Втім, коли їй виповнилося фатальні 37, а сину Юркові в далекому Лондоні 17, вона також виглядала неприродно молодою і навіть іноді неповажно. Екран комп'ютера знову закрився чорним полем із барвистим мінливими кубиками. Він класнув мишкою, прочитав некролог, виправив помилки, підписався під текстом. Олександр Реженко. Треба їхати. За вікном знову дзеленчить трамвай. І граблі стерчать з вікна на протилежному боці вулиці під тим самим кутом, як завжди. Але йому здалося, що саме граблі поміняли. Виструмили якісь трохи новіше, бо ті мали зовсім зітліти і впасти комусь на голову. Вочевидь, це не входило в намір власника. Ларисі Левриненко теж подзвонили з популярної газети на предмет некролога. кролога. Ми знаємо, ви товаришували з нею. Нам би хотілося не банальний текст, а щось оригінальне, все ж таки жіноче перо. У нас є можливість кольорового друку. Може б ви нам щось запропонували. Лариса швидко накидала текст для газети «Талант добирати таланти». Мар'яна Хрипович любила коштовні прикраси і розумілася на них. У неї були і сережки з діамантами, і каблучка зі смарагдом. Але найкоштовнішою прикрасою людини вона завжди вважала талант, той особливий вогник, що спонукає людину створювати те, чого гарніше в світі не було». Не всім дається той коштовний дар. І тому він є особливим, потребує захисту і уваги. Талант є надбанням нації, так само, як корисні копалини є надбанням держави. Держава має уміло використовувати свої природні ресурси. Нація повинна берегти свої таланти. Ніяка нація не народжує стільки талантів, як Україна. І ніяка нація не ставиться до них так недбало, як Україна. Протягом сторіч поневіряються по світу обдаровані українці і гинуть у злиднях під свист і регіт своєї, української або чужорідної сірості. І тільки зусилля одиниць рятують їх від загибелі до числа таких обранців, що знають достеменну ціну таланту і належала мистецтвознавець і громадянка України Мар'яна Хрипович. Ми з Мар'яною часто обговорювали вічні глобальні проблеми. Мар'яна не вірила ні в потойбічний світ, ні в переселення душ. Життя є тільки одне, тільки в цьому тілі, тільки в цьому часі, тільки в цьому просторі. Наше життя сумне і непоправно коротке, але мистецтво спроможно примирити нас із неминучим зникненням у тій темні безодні, з якою ми на коротку мить перейшли в цей світ. Тільки художник, поет, композитор, актор у хвилини натхнення створюючи новий світ, на коротку мить підноситься до творця. «А як же ж ті, хто не має дивовижного дару творити?» запитувала я в Мар'яни Хрипович. «Невже їхнє життя безнадійно не здали і сіри?» «Ні», – відповідала Мар'яна. – «не всім дано творити, проте всім дано причащатися до висот, сприймаючи плоди натхненної праці обдарованих людей». Цю здатність має кожен, хто прийшов у цей світ, але в багатьох дар розуміти плоди чужого обдаровані – недорозвинений, приспаний недолугим життям, притлумлений суєтою суєт. Але коли людина здатна споживати продукти мистецтва, вона стає співучасником творчого процесу. Моя мрія талантоцентричний всесвіт, любила повторювати Мар'яна Хрипович. Якщо людство навчиться шанувати талант як своє найбільше надбання, замість того, щоб робити комерцію на окремих обдарованих особистостях, тоді все буде добре. Нікого не можна навчити творити. Але всіх без винятку треба вчити шанувати творчість. Людина, зрештою, здатна виходити за межі повсякденного існування в граничне буття, сприймаючи чуюсь творчість. Усі повинні шанувати чужий талант, підтримувати нелегке існування обдарованої людини. Такою була найзаповітніша мрія Мар'яни Хрипович. Очевидно, то не здійсненна мрія. Великі мрії завжди не здійсненні, але до останнього дня свого життя Мар'яна Хрипович працювала над її втіленням. І ще такий по скрипту. Якщо найбільше за все на світі Мар'яна любила талант, то найбільш за все ненавиділа підробку, фальшивку, імітацію. Все своє коротке життя Мар'яна Хрипович віддала служінню справжньому мистецтву і боротьбі з усіма видами підробок під нього». Лариса Лаврененко, колишня однокурсниця, вічна однодумиця. Поки Лариса писала свій текст, вона настільки пройнялася його пафосом, що почала схлипувати і ковтати сльози. Вічна пам'ять. Хай земля буде пухом. Втім, вона ще не в землі. Між іншим, а коли похорон? До фундації додзвонитися неможливо. Лериса вирішила по дорозі до редакції забігти до Gifted Child International, узяти які-небудь кольорові картинки, що ілюстрували би багатогранну діяльність покійної, а заодно довідатися про прощання і похорон. В офісі фундації безладна матушня. Всі співробітники безконечно говорили по телефону і махали руками на відвідувачів. Чіканчука на місці не було. На нього всі чекали. По офісу безладно тинявся неприкаяний син Мар'яни, Джордж, і навіть енергійний організований Джері Біст стурбовано писав якийсь текст від руки. Очевидно, рапорт до центру з проханням звільнити його з цього слов'янського бедламу, де люди не вміють ні жити, ні вмирати. Ларисі все-таки пощастило привернути до себе увагу Біста. «На знайомила пані Мар'яна, я її колега, також мистецтвознавець». «Так, так». Біст посміхнувся, запропонував їй сісти, зробив безнадійну спробу попросити Тетяну зробити каву. Зі слів Біста Лариса зрозуміла, що Джері непокоїть не фюнеральна метошня у фундації, а зовсім інше. Справа в тому, що найцінніша знахідка української філії фундації «Gifted Child International» і Мар'яни Хрипович, особисто Любочка Козова, довідавшись про смерть пані з Києва, тяжко занедужала. Вона й без того неврологічна хвора, а тут іще такий могутній негативний фактор – але не стан здоров'я нещасної, проте дуже обдарованої дівчинки, так стурбував благодійника. Справа в тому, що її картини продаються. Так, так, продаються і в Києві, і в Європі, а фундація чимало вклала у козової фарби, і полотно, навіть рамочки, закуплені коштом фонду. Поки козова жива, вона сама розпоряджається своїми картинами. Але якщо з нею раптом щось доведеться мати справу з її батьками, а тут досвід показує, що всяке може бути. Домовитись виходить не завжди. Біст працює з обдарованим контингентом країн, що розвиваються і все ніяк не розвинуться, не перший рік. Іноді батьки у вічі нищать вироби своїх покійних дітей, яким нема ціни. А співробітники фундації замість того, щоб збагнути на легкі задачі, тільки те й роблять, що емоційно осмислюють завтрашній похорон. Хоча їм платять таку зарплатню, щоб вони ніколи не втрачали почуття моменту і прагматизму, бо можуть втратити роботу. І чому ж це такий зосереджений на інтересах справи чоловік, як Роджер Біст, заговорив з випадковою жінкою про те, про що міг говорити тільки зі співробітниками? І то не з усіма. Очевидно, він теж піддався очманінню загальної метушні, що призвело до стресової ситуації і як наслідок-то втрати прагматики моменту. Але якщо американський бог на якусь часинку облишив його, то український відразу подбав і про нього, і про фундацію Gifted Child International. Лариса дуже добре зрозуміла біста. А також вона зрозуміла, що доля їй дає шанс. Вона давно думала про роботу, яка відповідала б масштабам її особистості. Звичайно, вона не могла й натякнути Мар'яні, щоб та порекомендувала її бістові, але зараз Лариса ще раз наголосила, що вона фаховий мистецтвознавець, і якщо геолог Чиканчук справляється, то вона, а також вона давно в захваті від картин Юної Козової, чи не вони прикрашають салон в апартаментах Мар'яни. Лариса готова виїхати в цей самий населений пункт відразу після похорону. Звичайно, вона не може не провести в останню путь свою найкращу подругу. Але буквально наступного дня Джеррі Біст сам подав Ларисі розчинну каву і помішав у пластиковій чашці ложечкою. Біст міцно потис року Ларисі, висловив надію на плідне співробітництво у найближчому майбутньому – а Лариса, вже виходячи з офісу, по-перше, згадала, що не взяла кольорових ілюстрацій, по які, власне, йшла сюди, втім, які вже там ілюстрації, якщо відкриваються такі перспективи. А по-друге, Лариса подумала, які можуть бути перспективи, коли в неї на голові нестерпний Ярослав. Якщо вона працюватиме в офісі Біста, а він залишатиметься в хаті сам, то не ходитиме до гімназії, за яку вноситься щомісячна платня – Треба забирати маму з лікарні під розписку, годі лікувати тромбофлебід, треба приглядати за онуком, поки його мати робить кар'єру в інтересах того ж онука, септосина Матуся, що пече пиріжки і щиро цікавиться кожним прожитим днем своїх діточок, уже віджила своє. Сучасні діти потребують інших мам, здатних, якщо треба, влаштувати, якщо треба заплатити, а якщо треба, то й витягти з поганої історії. Адже на сучасних тат надії немає. Єдину послугу, яке вони ще роблять своїм дітям, так це роблять їх. Іноді зовсім недоречно, обурено подумала Лариса Лаврененко, зіткнувшись на порозі офісу із Сашком Чеканчуком. Ти дуже поспішаєш, запитав Чеканчук. На тебе всі чекають, відповідала Лариса. Я щойно зморгу. Її вже прибрали і поклали в труну. Ну і як? Завтра побачиш. Ти ж прийдеш? Звичайно. А вчора вранці я був у неї вдома. Заніс їй дорожню сумку, просто не знав, куди її. Ну і як? Цей ремонт, звичайно, вражає. Картини у вітальні, кухні нема. Ти цього раніше не бачив? Не бачив. І ти вражений? Ти знаєш, найбільше я вражений повідомленням на її автовідповідачі. Взагалі багато дивного з її загибеллю. Гроші на місці, документи на місці. Я про це знаю. Але зникли її коштовності. Які коштовності? Ну, сережки, що вона носила, з діамантами. Правда? Чиканчук відчув, що нарешті Ларисі стало цікаво і повів далі. А ще в неї на автовідповідачі записано, ніби хтось на неї чекав у день її загибелі. Так і наговорено, Люба, чому ти не приїхала, і в електронній скринці приблизно те саме. Ой, у тебе є ключі від її хати? Так, але Біст, очевидно, тепер забере, щоб відвести туди хлопця. Слухай, не віддавай, або зроби копії, підемо туди після похорону, може ще щось знайдемо цікаве. З її смертю не все так просто. Я не вірю в нещасний випадок. Чіканчук нервово глянув на годинник. Ти вибач, на мене чекають. Але я із задоволенням пішов би туди з тобою. З одного боку, нібито так, нещасний випадок. З іншого боку, стільки незрозумілого. До зустрічі, Ларисо. Був дуже радий тебе зустріти. Я рада. До завтра. Чіканчук не наважився розповісти про горбату потвору в Мар'яниній хаті. Тоді Блариса неодмінно покрутила би біля скроні і сказала, що в нього перегрів систем, а про вірші він не сказав їй навмисно. Хай це буде їхня з Мар'яною дивна таємниця.